Jean Michel Jarr, frantziako musikaien aspaldiko pieza bat, oxigeno laugarrena, eh? hori Jamichel Jarreren musika. Bueno, ana galara gari etu dugu izan ere gaur, berreun urte dira, Charles Darwin jai ozela, baten eta bestean entzungu zuen izan da, Charles Darwinena, ana, zer da berari buruz hakin beharrekoa? Pouf, ba asko, asko, asko. asko, asko ai, bai, bai. bai, eta gaina goza bada ba aurten ba, daude, ba ekitaldi pila, ba. Bere urtea Erginen urtean gaude, Bai, bere ez ta, berez nazioarteko urtea. nazioarteko urtean mandiotea astronomiari eta zientzurralei ere bai, baina izan ziteke lasai asko, eh. Zeza bakarrik 12. urte horren adera jaiozala da baita ere 150. urte horrena bere liburu ezagunena, bai. espezie jatorria saltzen duen liburu hori argitaratu zena, bai. eta orduan, iz, bizan daiteketa gu, guretzako bada, Darwin urtea., Bai, bueno, esan ganezake irautzaile bat izantzela zela, Bai, eta ezakam bat ere izaera irautzailea nerezan ez da etzan, zutsua izan ola bereideien defentsan edo etzan, ez, da, ez da, jende aurrian azaltzeko zale eta ez da baidatan, eta etzan bat ere sartzen mm. baina bai, irautzaia izan zela zalantzare gabe, benetako ba garai hartako pentsamendurako eta sekulako eh aurrerapena eta aldaketa ekarri zuelako bai bai. Uh -huh. Eh beraz e, ez santzuen gizakiet xibinotik zetorrela? Eh ez, zetxo hori esan horrela, bai. hori e, oso bitilla da. Hala pentsatzen dugu edo horrela esaten bai, da, da bai, bai, baina. oso eta bestela daukago, ez? E, ba pentsat evoluzioan sinezen duten dugunok pa, ba, ge, ba, bueno, gellecho, no, Kedo, naiz eta kreacionismoa eta horre lako sinezmenak ere badauden eta mm -hmm. bueno, bateatu batetan adibidez, nahiko indarra daukate eta Frantzian ere, eh, gero eta kehiago zuten da horretaz. Orduan, bueno, pentsatzekoa da onare mugimendu batzuk eta iritxiko direla, letxo de anduxio, baina bueno, ba zientzia korohar eta jende askok eh evoluziarekin bat egiten du eta eta kaleko jendea gainera bad du bai bai gizakia chiminotik etorri izen no. eh e, e, etorri gara espezie bezala bai. eta ez da justu horrela horrela ez zuen darbinak horrelakorik izan bai. zuen hori bai eta hori da horrela ulertu behar dugu ez ba gizakilok eta eta edo prim. ba guztiok primatea garela mm. eta badugula arbaso komun bat gaur uh -huh. egun Dauden, ba, primate espezie guztiok, gatoz, adar batetik. Berak evoluzioa ba, ikusten zuen zuaitz baten moduan. Eta orduan, ba, enbor nagusi batetik, adarrak ateratzen dira, Dai. eta adar horietatik ba, beste adaskak batzuk. Ba, Guegongo gineke adaskak horietako batean, eta adire, tximpantzeak orangutanak eta horiek beste a, adar batzuetan. Eta Dami. guztiok, ba, Adar haundi beretik, gatoz. Uh -huh. Hori da, esan zuena, eta horla da bere ez, e, guk, horla ulertu behar dugu, alegia ba, e, ez gaude tximinoen gainetik, bai. bezita, bueno, ba, parean, ez? Bai, beraz, bai. e, berak esan bai. zuen, bizidu mota guztiek jatorri bera dutela, eta bai. batzuk bestetatik evoluzionatu dutela, oh, zubaitz batetik adarrak sortzen diren bezala. Horixe, horixe, hori.